Dumnezeu. Dumnezeu a zis, eu sunt cel ce sunt. Exod 3 cu 14. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului. Faptele Apostolilor 17 cu 24. Dumnezeu este Duh. Ioan 4 cu 24. Expresia Dumnezeu nu este numele ființei sau existenței sale și nici nu este cu putință de a găsi un nume propriu al acelei ființe. Sfântul Ioan Gură de Aur Dumnezeu nu are voie să fie numit nici măcar inexprimabilul, căci și în aceasta exprim ceva despre el, fericitul Augustin. A numi pe Dumnezeu nu e nimic altceva decât a arăta prin cuvinte unele din însușirile sale. Origen Dumnezeu este bunul cel mai înalt. Spre El trebuie să-ți aduni mintea și gândurile, să nu te gândești la nimic altceva, ci numai să stăruiești și să privești la El. Sfântul Macarie cel Mare Dumnezeu este unul. Fără de început, necuprins, având toată puterea de a exista, el exclude pe când și cum, întrucât e cu totul inaccesibil și nu poate fi cuprins de niciuna dintre făpturi, prin descoperire ființată a sa. Sfântul Maxim Mărturisitorul Nu căuta cu mintea ce este Dumnezeu și unde este, căci este mai presus de ființă și necuprins deloc, Fiind mai presus de toate, teognost. Nimeni nu poate cuprinde și măsura ce este Dumnezeu, afară de cei ce au gustat din El însuși, Sfântul Macarie cel Mare. În Dumnezeu nu este niciun interval, Sfântul Maxim Mărturisitorul către talasie. Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine, Sfântul Marcu Ascetul. Dumnezeu este cauza tuturor, Sfântul Ioan Gurădeaur. Este invizibil și totuși se poate vedea. Este nepipăibil și totuși se manifestă prin bunătatea sa. Este de neînchipuit și totuși se poate concepe prin simțurile omenești. Tertulian Unde este vorba de Dumnezeu, noi ne socotim toate și ne uităm numai la El. Sfântul Vasile cel Mare Cel ce este Dumnezeu întrece nu numai cunoștința spiritului omenesc, dar încă și pe aceea a inteligențelor care sunt mai presus de natura noastră. Origen Dumnezeu se unește numai cu sufletele credincioase și sfinte, devenind cu ele un singur Duh. Sfântul Macarie cel Mare A fi aproape sau departe de Dumnezeu atârnă de omul însuși, pentru că Dumnezeu e pretutindeni Sfântul Ioan Gură de Aur. A-ți aduce aminte de Dumnezeu e mai necesar decât a respira. Sfântul Grigori teologul. Cel care cunoaște pe Dumnezeu se va asemăna cu Dumnezeu. Clement Alexandrinul. Tatăl, care e nelimitat în el însuși, este limitat în fiul, fiindcă s-a acordat capacității noastre, ca mințile noastre să nu fie înghițite de imensitatea gloriei sale. Sfântul Irineu. Celui care-l are pe Dumnezeu nu-i va lipsi nimic decât dacă nu-i lipsește el însuși lui Dumnezeu. Sfântul Ciprian Pe Dumnezeu orice meșteșugar de rând creștin care l-a aflat cu adevărat, îl poate arăta prin felul lui de viață, mărturisindu-l peste tot locul. Tertulian Dumnezeu este afară de toate. Neînchizându-se afară, este în toate, necuprins, mai presus de toate, fără suire, este mai jos de toate, fără pogorâre, mai înăuntru de orice, căci el este în toate, mai afară de orice, căci el este mai presus de toate. Fericitul Augustin Dumnezeu este ascuns în poruncile sale. Și cei ce-l caută pe el îl găsesc pe măsura împlinirii lor. Sfântul cu Ascetul Dumnezeu este moștenirea sufletului și sufletul este moștenirea lui Dumnezeu. Sfântul Macarie cel mare Caută-l pretutindeni pe cel ce este pretutindeni. El este și în înălțimea cerului și în adâncimea sufletului nostru. Sfântul Ioan Damaschin Dumnezeu este foc arzător, și dacă te atingi de El fiind aur și argint, să nu te temi că vei arde, cum nu s-au temut niști tinerii din Babilon, dar dacă ești de iarbă sau de paie, vei fi inimicit, teognost. Am întrebat soarele, luna și stelele și mi-au răspuns, nu suntem noi Dumnezeul tău, Caută deasupra noastră fericitul Augustin! Dumnezeu este părinte al adevărului și al înțelepciunii, origen. Dumnezeu poate tot ceea ce vrea, dar nu vrea tot ceea ce poate. Tertulian Fi totdeauna cu Dumnezeu dacă vrei ca El să fie cu tine, Sfântul Ioan Gură de Aur. Omule, tu ești un cărbune, Dumnezeu este flacără și în inima ta, Sfântul Tihon. Noi ne vom odihni în Dumnezeu și Dumnezeu se va odihni în noi, în viacurile fără sfârșit. Sfântul Macarie cel Mare Dacă te rușinezi să te vadă păcătuind păcătoși, ce sunt asemenea ție, cu atât mai mult trebuie să te înfricoșezi de Dumnezeu, care vede în chip desăvârșit tainele ascunse ale inimii tale, Ava Isaia. Oriunde vei merge să ai pe Dumnezeu înaintea ta totdeauna, Sfântul Atanasie cel Mare. 1850 Am văzut case și m-am gândit la arhitect. Am văzut lumea. Și am înțeles pronia. Am văzut corabia fără cârmaci scufundându-se. Am văzut faptele oamenilor neîsprăbind nimic fără Dumnezeu care le conduce. Am văzut cetăți și republici deosebite în Constituția lor și am înțeles că toate există prin rânduiala lui Dumnezeu. Turma e de la păstor, iar creșterea tuturor pe pământ e de la Dumnezeu. Sfântul Efrem Sirul. De noi depinde să fim departe de Dumnezeu, dar El se găsește totdeauna aproape, Sfântul Ioan Gură de Aur. Fără nicio îndoială, Dumnezeu rânduiește faptele noastre mai bine decât le-am schițat noi înșine, Sfântul Vasile cel Mare. Cel îndelung răbdător are măsură, răbdare, Sfântul Tihon. După cum soarele este pentru cele neînsufletite ale lumii, tot așa este și Dumnezeu pentru ființele cu judecată. Sfântul Grigorie de Nazians 1857 Nenorocit este omul care știe toate, iar pe tine, Dumnezeule, nu, și fericit este acela care te știe pe tine, chiar dacă pe acelea nu le știe. Fericitul Augustin Zidirea întreagă de la făpturile cele mai mici până la cele mai mari de la cele cu mai puțină pricepere până la cele mai înțelepte, de la începutul lumii și până azi, mărturisește înțelepciunea, bunătatea și puterea făcătorului, învățătură de credință ortodoxă. Nu în putere se află Dumnezeu, ci în dreptate, Sfântul Alex. Ideea de Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, este născută în om, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu duce toate spre bine și le mână în chipul cel mai bun, Sfântul Vasile cel Mare. Nu este nimic așa de mare ca omul cu Dumnezeu și nu este nimic așa de neînsemnat ca omul fără Dumnezeu, Sfântul Tihon. Dacă voim să fim zidiți pe temelia Domnului și apostolilor, trebuie să-i imităm. Sfântul Macarie cel Mare Dumnezeu nu are în sine nici înainte, nici după. El este cu totul asemenea și egal cu El însuși, unul, Sfântul Irineu. Dumnezeu este întreg, pretutindeni, totul în toate, deopotrivă în cele mari și în cele mici, ci totul mai presus de toate, Sfântul Ioan Damaschin. În tot locul se află Dumnezeu, dar nu se cuprinde nici unul, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Pentru a găsi pe Dumnezeu, nu este de lipsă să străbatem cerul și pământul și să trimitem sufletul nostru în locuri deosebite să-l caute, Curățește-ți sufletul tău, o omule, depărtează de la tine amintirile străine de ființa ta, atârnă înaintea zbuciumărilor tale perdeaua curăției și umilinței, și așa alvei vei găsi pe el, căci el este în tine însuți, sfântul sac al Ninivei. Dacă cel ce se deosebește prin obiceiurile sale nu poate fi aproape de un om bun, atunci cu atât mai mult de Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Ceea ce este lumina pentru cei ce văd și pentru cele văzute, aci este Dumnezeu pentru cei ce cugetă și pentru cele cugetate, Talasie Libianul. Deși sunt ascunse de noi pricinile rânduielilor dumnezeiești, totuși, tot ce se întâmplă după rânduiala înțeleptului Dumnezeu care ne iubește, Oricât ar fi de greu negreșit trebuie să ne fie plăcut sfântul vasile cel mare. Dacă ceea ce Dumnezeu este se primește prin credință, iar nu se pătrunde curațiunea, atunci e cu putință oare să se pătrundă curațiunea ceea ce este mai de și mai de nepătruns, Sfântul Grigorie teologul. Orice s-ar întâmpla cu tine, primește ca pe un bine, știind că fără Dumnezeu nu se întâmplă nimic. Sfântul Simeon, noul teolog Ce oare mai lipsește celui care a cunoscut pe Dumnezeu, Clement Alexandrinul? Pe acela care este pretutindeni, caută-l pretutindeni și lăsând toate, caută-l numai pe el și negreșit l vei găsi. Sfântul Tihon atunci când este vorba de Dumnezeu, trebuie să gonești din gândul tău, să negi și să fugi de tot ce poate trezi ideea unei asemănări trupești. Când spune mâna lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem lucrarea lui. Fericitul Augustin Adu-ți aminte de Dumnezeu pentru ca și El să-și aducă întotdeauna aminte de tine, Sfântul Isaac Sirul. O suflete al meu, Dumnezeu e totdeauna cu tine, iar tu trăiești ca și când ar fi departe de tine, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă potrivit scripturii vei ține aminte că El este Domnul Dumnezeul nostru și judecățile Lui stăpânesc pământul, Psalmul 106 cu 1, atunci orice întâmplare va fi pentru tine un învățător al cunoașterii de Dumnezeu, Sfântul Marcu Ascetul. O, dacă omul l-ar cinsti pe Dumnezeu așa cum el e cinstit de Dumnezeu, Sfântul Tihon, crede că tot ce se întâmplă cu noi până în cele mai mici lucruri se petrece potrivit voii lui Dumnezeu și atunci vei suporta fără tulburare tot ce vine asupra ta, avadorotei. Ceea ce e folositor pentru noi, aceea vrea Dumnezeu. Ceea ce vrea Dumnezeu, aceea e folositor pentru noi. Sfântul Ioan Gură de Aur După cum nimeni n-a inspirat niciodată întreg aerul, tot așa nici mintea n-a încăput cu desăvârșire, nici glasul n-a cuprins ființa lui Dumnezeu vreodată. Sfântul Grigorie Teologul Lucruri așa de mari ca acelea pe care le vedem nu puteau fi făcute decât de tot puternicul Dumnezeu. Lucruri așa de frumoase nu le putea face nimeni altul decât atotputernicul Dumnezeu. Lucruri așa de trebuitoare nimeni nu le putea face afară de atotputernicul Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare. Dumnezeu este asemenea unui cerc cuprinzător a cărui limită nu e nicăieri și al cărui centru e pretutindeni. Fericitul Augustin! Dumnezeu toate le umple și există în afară de toate, Sfântul Ioan Damaschin. Să nu dorești să ți se întâmple ceea ce vrei, ci ceea ce îi place lui Dumnezeu, tu trebuie să dorești ceea ce dorește Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Când ești cu Dumnezeu, te simți bine și la nevoie și la suferință și chiar în iad. Iar fără Dumnezeu chiar și raiul cu cerul împreună e un nimic, Sfântul Tihon. Caută-L pe Dumnezeu, dar nu căuta locul unde să-L își luește, Sisca. A fi cu Dumnezeu înseamnă să ai în orice loc casa și patria ta, iar celui fără Dumnezeu însă și casa și patria sa nu-i sunt decât un loc de surghiun și captivitate, Sfântul Tihon. Tocmai neputința de a-L înțelege în toată întregimea Lui este aceea care ne face să înțelegem pe Dumnezeu în toată măreția sa, tertulian. Dumnezeu întotdeauna este aproape de om după pretutindenitatea Lui, iar omul nu e totdeauna aproape de Dumnezeu după mărginirea, neluarea minte și risipirea Lui, spântul Ioan gură de aur. Ființa lui Dumnezeu este ascunsul, tainic, la care nu se poate ridica nimeni cu mintea. Ea e mai presus de orice nume, dar noi cunoaștem lucrările acestei ființe care coboară la noi. Aceste lucrări le mai numim și însușirea lui Dumnezeu, învățătură de credință ortodoxă. După cum trupul despărțindu-se de suflet moare, tot astfel sufletul moare, dacă nu e în legătură cu Dumnezeu, fericitul Augustin. Dumnezeu ne trimite darurile sale pline de îndurare, cu o mai mare bucurie decât cea cu care le primim noi, Sfântul Grigorie, teologul. Bune și chiar foarte bune sunt creaturile, dar incomparabil mai bun este creatorul care le-a făcut bune. Sfântul Tihon. Priviți binele însuși dacă puteți. Astfel veți vedea pe Dumnezeu, Dumnezeu care nu e bun prin vreun alt bine decât prin El însuși, ci care e bunul în tot ce e bun. N-ar exista bunuri variabile dacă n-ar exista unul imoabil, rușine celor care iubind lucrurile celelalte, doar fiind că sunt bunuri, n-ar iubi din cauza prea marelui atașament pentru acestea, pe binele însuși, prin care ele sunt bune, fericitul Augustin. Să nu te dedai într-atât spre cercetări adânci despre Dumnezeu, pe cât să te silești să mergi pe urmele lui. Sfântul Grigorie, teologul Creștinul trebuie să aibă întotdeauna pe Dumnezeu în minte, căci scris este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta și din tot cugetul tău, Sfântul Macarie cel Mare. Există un singur Dumnezeu, desăvârșit, necircumscris, făcător al Universului, țiitor și conducător, mai presus de desăvârșire și înaintea oricărei desăvârșiri. Sfântul Ioan Damaschin 1900 în orice lucru pe care îl faci, ține minte că Dumnezeu vede orice gând al tău și nu vei greși niciodată. Ava Isaia Căile providenței sunt acoperite cu un tuneric și rațiunea judecăților lui este nepătrunsă, dar bărbatul care face binele le cunoaște. Ava Evagrie dacă îți vei aduce totdeauna aminte că Dumnezeu este văzătorul tuturor celor ce faci cu sufletul și cu trupul, atunci nu vei greși în niciun lucru, ava vagrie. Dumnezeu în libertatea lui absolut, așa cum a creat lumea actuală, tot așa a putut crea și alte lumi. Sfântul Atanasie cel Mare Eu n-aș fi nimic, Doamne, dacă Tu n-ai fi în mine, fericitul Augustin. O, Doamne, Tu ești Tatăl adevărului, Tatăl înțelepciunii, Tatăl adevăratei și suveranei vieți, Tatăl fericirii, Tatăl binelui și al frumosului, Tatăl iubirii inteligibile, Tatăl renașterii noastre și al lămuririi noastre, fericitul Augustin. Apoi, Tatăl, cum a spus Pavel, fiind singur înțelept, Fiul este înțelepciunea lui pentru noi. Corinteni 1 cu 30, Sfântul Atanasie cel Mare Întreabă lumea, podoaba cerului, și vezi dacă după înțelegerea lor nu-ți răspund, Dumnezeu ne-a făcut. Lucrurile acestea le-au cercetat și nobilii filozofi și din artă l-au cunoscut pe artist, fericitul Augustin. Căci în sine Dumnezeu este minte necunoscută, cuvânt negrăit și viață necuprinsă. Sfântul Maxim, mărturisitorul Filocalia, când începi să numeri treimea, părăsești adevărul. Fericitul Augustin! Dumnezeu nu este nimic din ceea ce putem ști și putem spune. Nu este bună oară nici adevăr, nici inteligență, nici lumină. Nu este nici tată, nici fiu, nici Duh Sfânt. Este numai infinit. Sfântul Dionisie are opagitul. Dumnezeu este înainte de timp, pentru că timpul este de la El. Însușirea Lui veșnică e că El este veșnic. Spântul Ilarie, Doamne, care ne-ai creat pe noi, nu se află nicio contrazicere între viața veșnică și cea vremelnică, căci Tu însuți ești Domn al amândurora, fericitul Augustin. Tu ești sfârșitul tuturor lucrurilor, căști tu ești unul, tu ești totul și nimeni. Dacă ești unul, nu ești totul. Dacă ești totul, nu ești unul. Toate numele sunt ale tale. Deci cum te pot numi eu altfel decât infinitul, Sfântul Grigorie de Nazians? Cel necuprins, a se cuprinde, este cu neputință. Dar osteneala noastră trebuie să fie din spre bine, către mai bine fără a avea sați de harul lui. Sfântul Grigorie de Nisa Cât pe gândul vostru, atât a slava lui Dumnezeu, știind că oricât de sus s-ar înălța gândul nostru, trecând peste toată înalta fantezie despre tainele lui Dumnezeu, tot așternut picioarelor lui va fi neputincios să-l cuprindă pe el. Sfântul Grigorie de Nisa de unde o să vii tu la mine? Încotro o să ies eu peste pământ și cer, că de acolo o să vie la mine Dumnezeul meu, care, așa a zis, nu umplu eu cerurile și pământul? Fericitul Augustin! Nici cu numirea, nici cu gândirea, nici cu oricare altă socotință nu este cu putința îl pricepe pe Dumnezeu. Numele lui negreșit este mai presus de toată însemnarea cea prin cuvinte. Sfântul Grigorie de Nisa, el aude fără urechi, vorbește fără gură, lucrează fără mâini, vede fără ochi, Sfântul Efrem Sirul. Dumnezeu este mai aproape de suflet decât își este El însuși, fericitul Augustin. Dacă nu e un singur Dumnezeu, nu e Dumnezeu, Sfântul Efrem Sirul. Dumnezeu e simplu, adică necompus, fiindcă e nematerial, firea sa e necompusă și duhovnicească. Didim? Dumnezeu este unul singur, pentru că unul singur este universul pe care l-a făcut origen. Dumnezeu nu admite niciun fel de adaus în sine și nu are ceva mai nou sau mai mic în sine. Origen? Pe Dumnezeu cel fără de trup și invizibil nu-L putem mărgini în spațiu, origen. Credeți că ascundem obiectul închinărilor noastre fiindcă nu avem temple nici altare? Dar ce statuie aș face Domnului când omul e însuși icoana lui Dumnezeu? Ce templu să-i facă în tot universul lucru mâinilor lui nu-L pot încăpea? Mă voi duce într-o clădire mică, prea strâmtă pentru mine, ca să-l închid pe el, cel cu atâta putere și măreție? Mincius Felix Octavius Dumnezeu este frumusețea tuturor frumuseților. Fericitul Augustin Dumnezeu are deopotrivă chipul oricărei virtuți, el nu se micșorează, nici nu crește, ci totdeauna este același, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Dacă Dumnezeu i-ar lăsa pe cei osândiți să-i vadă fața, iadul s-ar schimba într-un rai plăcut fericitul Augustin. Mai bine să te găsească pe tine, Dumnezeule, negăsindu-te decât să te găsească, socotind într-o lui că te-a găsit. Fericitul Augustin! Orice ființă participă la Dumnezeu și Dumnezeu nu părăsește nicio ființă. El este înainte de toate și toate au fost în El. Dionisia areopagitul. Sunt cuprins de groază când mă gândesc la bogăția numirilor sale ale lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie, teologul. Dumnezeu este Duhul adevărului, stăpâna a toate, izvor de înțelepciune, de viață și sfințenie, plinătate, cel ce cuprinde lucrurile și pe toate le plinește, a tot puternicul, puterea infinită, Sfântul Ioan Damaschin. În cartea sa despre numele divine, Dumnezeu este numit Antinomic, cel fără de nume. Și cel cu multe nume, Sfântul Dionisie, are opagitul. Dumnezeu este rostul, începutul și sfârșitul a tot ce este și va fi în lume și în sufletul omului. Fericitul Augustin! Dumnezeu este creatorul și imaginea lui s-a păstrat în opera sa și în deosebi în sufletul uman. Fericitul Augustin! Dumnezeu nu este ce-ți închipui tu sau ce crezi că înțelegi tu, dacă înțelegi, ai greșit. Mintea noastră este desigur prea mică pentru a cuprinde ființa infinită, dar așa cum am spus, putem să-i aparținem. Toma Dachino Cine încearcă să dea o definiție lui Dumnezeu se aseamănă orbului care se străduiește să măsoare nisipul din adâncul mării, Sfântul Ioan Scărarul. Nimic nu este egal cu numele lui Dumnezeu. Acesta pretutindeni este minunat. Numele tău este ca o mireasmă vărsată, cântarea cântărilor unul cu doi. Așa că cel ce pronunță numele lui se umple imediat de mireasmă bine mirositoare. Sfântul Ioan Gură de Aur. Unde este cu adevărat numele lui Dumnezeu, toate sunt bune și fericite. Sfântul Ioan Gură de Aur Nimerite să se spună, toate lucrurile sunt în Dumnezeu, nu Dumnezeu în toate lucrurile. Fericitul Augustin Dumnezeu este pretutindenea. Aceasta este o taină care nu se poate explica. Sfântul Ioan Gură de Aur A avea cineva pomenirea lui Dumnezeu este viață. A lui ta este moarte, te otim. Dumnezeule, mă minunam că te iubesc deja și nu iubeam o închipuire în locul tău și nu stam pe loc să mă bucur de Dumnezeul meu, ci eram răpit spre tine de frumusețea ta. Fericitul Augustin!